Hoofstuk 210 se vraag en die vertroestene antwoord daarop, die groot honger van die keinkie, die vis die vraag van Sireneus oor die Middellandse seee. Naan Rikkie het Joosef echte na die keinkie toe gegaan en om gevra hoe dit verstaan moes word. En die keinkie sê, Joosef, nou vraag jy te vergeefs, want daar is heel wat dinge wat nie aan jylle geopenbaar word nie, terwyl jylle op hierdie aarde lewe. An hylle echter wat na hierdie lewe geestelik in my ryk sal kom, sal alles in die licht getoon word. Vra hier daarom nie na dinge wat jou nou niks aangaan nie. Laat hy maar grond bring om die plek van hierdie brand te bedek. En Jozef het hom daar hiervoor tot sy reenies gewend en hy dadelijk dier sy mensen die grond laat aanbring om die plek daarmee te bedek. Na hy die werk het het middag geword en die seens van Joosef het die middag eten oor klaar voorbereid en dit vir baie gastige reet gehou. En die kynkie het self aan Joosef gesê, Ek het al rechtig honger geword, daar is drie groot visse gebraai, laat ons dis gaan eet. Maar Joosef sê, dit is baie lofwaardig, maar sal die visse wel toe reikend wees vir meer as honderd mense? En die kynkie antwoord, Jy het die groot diere toch gesien? Hoe kan jy dit nog vraag? Elking van die visse weeg ruim honderd pond, dit is waarlik nie nodig om meer by te voeg om genoeg te hef vir twee mense nie. Laat ons nou dis maar huis toe gaan, want ek is reeds baie honger en het spesiaal aptijd vir die goeie visse uit die Middellandse see. En Josef het dadelijk almal na die middagete geroep en om na die villa begewe. Onderweg echter het Serenius aan die liefdallige kyntje gevra of hierdie see wel werkelijk een middel was. En die kyntje sê, reg of nie, ek moet immers op jylle manier met jylle praat as ek dier jylle verstaan wil word. Na die eten kan jy dit op die klein aardbol sien, dan sal jy wel kan sien of hierdie uitdrukking korrek en gepas is. Daarop het die kynkie met sy Jacob vooruit gehard loop, om vinnig aan tafel te wees. En toe Jozef kom, het die kynkie om al vanaf die tafel toegelag, terwyl hy al een stikkie van die vis in die hand gauw het. Jozef was heimlik baie verheeg daar oor, maar vanweer die fatsoenlikheid sê hy, Maar my liewe kynkie, so groot stik, sal jy dit wel kan opeet? En die kynkie het nog meer geglimlag en gesê, Bekomer jy maar oor iets anders, want jou voorvaders het al reeds daarvoor gesorg, dat iets my maag nie makkelijk skade doen nie, hulle het immers aan my maar al te dikwels die slegste en grootste stikke opgedis. Nou het Joosef wel verstaan wat die kankie hiermee wou sê.